amb aquesta urgència que escoltam una de les primeres cançons d'Espineta any 1977 músic certament eh, creatiu amb una manera de realitzar les cançons molt, molt particular amb un disc com us de l'any 77 progressiu i que el pinxam perquè mos fa molta gràcia a entendre els fenòmens que succeeixen a dia d'avui en clau passada. Ben que dir, no hi ha temps que no torn, que diuen ses predines. I tenim entre les mans un fulletó editat per plegates del Raval, es diu Dragonera pels dragons, història de la lluita ecologista per salvar sa dragonera, 1974-1995, realitzat per Pere Josep Garcia Monà. Plegetes del Raval, i diu així aquesta plegeta del Raval dedicada a Dragonera. Introducció. Tal vegada es pot pensar que investigar i escriure sobre un fet tan recent com és el procés de la salvació de sa Dragonera de mans de l'especulació és una mica absurd i d'alguna manera trivial. L'objectiu, però, és veure com fa més de 30 anys que va iniciar-se un procés històric a Mallorca en quant a la protecció mediambiental i territorial. El fet de la mobilització ciutadana, les manifestacions, les plataformes unitàries i tots els actes que es feren en aquesta campanya segueixen vigents en moltes de les lluites que avui en dia segueixen en peu. A l'hora d'estudiar aquest moviment, hem vist reflexat un problema crònic que pateixen les nostres illes, la destrucció, construcció del territori. Els eslògans, els manifests i les pancartes d'aquell temps són dignes de ser netejades de la pols de tots aquests anys per ser onetjades un altre cop. Els crits d'avui no serien, salvem sa dragonera, però substituint la paraula dragonera, trobam moviments d'aquest tipus en molts llocs de les illes. I de... quanta raó! I que interessant que és tenir entre les mans aquest pamfleto que ara durant els propers minuts s'aniran llegint perquè tots sabeu que aquest diumenge hi ha en marxa una més que interessant activitat que és per defensar un altre territori que avui dia està en perill. La lluita de 1977 continua sent la lluita de l'any 2012. Se lluita per salvar un lloc paradísiac com Estranc és es, avui dia la nostra més ferma reivindicació. La Cedragonera és l'illot major de les Balears. Té una longitud de 3.200 metres i una amplada que arriba fins als 500 metres. Té un relleu calcari molt escarpat i irregular. Això fa que hi hagi diferents cims, el més alt anomenat Nopopia, d'un 360 metres d'altura. A Cedragonera destaquen dues vessants, la part de xaloc que té relleus més suaus i una vessant més abrupta a la cara de mestral. Aquest relleu tan particular li dona una forma de dragó molt característica. Té també un parc natural, Cala Lledó. L'Illot està separat de Mallorca pel canal de freu d'uns 780 metres d'ample. El 24 de març de 1972 es va aprovar un decret proteccionista on es declarava la costa nord-oest de Mallorca, inclosa sa dragonera, com a paisatge històrico-artístic i pintoresc. Això implicava que en el Pla Provincial d'Ordenació Urbana de Balears la Dragonera fossi inclosa dins la categoria de Paisatge Preservat, que limitava dràsticament les possibilitats urbanitzadores. Però ja en tràmit d'exposició pública hi va haver un canvi. Varen incloure a l'illa una àrea turística. Això ocorria el mes de març de 1973. El projecte PAMESA, en contra del qual els ecologistes varen lluitar, pretenia la urbanització gairebé completa de l'illa. La urbanització s'articulava a partir de dos ports, un esportiu i un altre de serveis. I es pretenia construir cinc nuclis turístics. Volien fer-ne un a l'estil d'un poblet de pescadors just a de la vora del port i uns altres tres de caràcter residencial dispersats per l'illa i una àrea de serveis a la zona del port. La resta de l'illa havia d'anar destinada a ser zona verda pública, zona verda privada, aparcaments, i es pretenia crear una vasta xarxa de carreteres per enllaçar totes aquestes zones. Tot i que aquestes carreteres havien de ser per vianants i vehicles elèctrics, deixant marxar per l'illa el menys possible vehicles de motor d'explosió. Però, és clar, es necessitaven serveis mínims d'higiene, electricitat i seguretat, per tot això, s'havia de crear un heliport que pogués traslladar a les persones els dies del mal temps. També havien de dotar l'illa d'aigua potable, pel que es preveia la instal·lació de dues plantes potabilitzadores, i seria necessària una xarxa d'evacuació d'aigües residuals pel que construirien una xarxa de clavegaram cap a una estació depuradora. Pretenien usar l'aigua depurada per regar les zones verdes i agrícoles. Per solucionar el problema del FEMS pretenien construir una planta de trituració i empaquetament de residus per després enviar aquests paquets de FEMS a algun abocador de l'illa de Mallorca. En quant a l'energia necessària per la vida a l'Illot, tenien projectat Durla mitjançant un cable, també des de Mallorca. Aquest projecte inicial de construcció de la fou modificat per primera vegada, tímidament, per la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Entraig. Aquest va imposar un sòtil poblacional una mica més baix, passant de 4.496 a 3.770 persones degut a les limitades i específiques característiques de la Dragonera. Inclouen també mesures per la defensa del paisatge, com són recobriment de terraplans, mesures de prevenció d'incendis i plagues forestals, eliminació de masses excessives de mates i repoblacions forestals creació d'àrees recreatives i mesures de protecció del paisatge i recomanaven que les construccions en zona forestal protegida quedin integrades en el paisatge, a ser possible, emmascarades per la vegetació. Aquestes modificacions són ben rebudes per ports i carreteres, que dona el vistiplau, així com també la Diputació, la Delegació d'Indústria, és a dir, que tots els informes dels organismes públics eren favorables a la urbanització any 77, de la Dragonera. La Dragonera passava així a ser d'un indret verge i privilegiat, a on nombroses espècies animals i vegetals vivien en llibertat, a ser una potencial macrourbanització turística amb dos ports, cinc nuclis, un heliport i nombroses plantes industrials, carreteres, aparcaments, llocs on la vida natural i el paisatge quedaven totalment al marge dels interessos especulatius. Amb el pas del temps i les successives al·legacions al projecte, aquesta anirà sofint tímides modificacions fins a la ratificació de protecció de l'IJA. Però és interessant recordar que aquests moviments que estem recordant i que estem parlant són d'alguna manera el sorgiment del moviment ecologista modern. Estem repassant el llibre de Josep Pere Josep Garcia Moná, Dragonera pels dragons, Història de la lluita ecologista per salvar la dragonera, 1974-1995. I és d'aquella època, moment en què comencen a actuar alguns grups en defensa del medi ambient, eh, podríem dir que durant els anys 70, per tot l'estal comença un procés de consciència ecològica que portarà el sorgiment per tot arreu de grups ecologistes. Aquell moment era propici. Ja abans de la mort de Franco es començava a respirar que el règim duraria poc i la gent tenia ganes de moure's. Sentien que la llibertat no tardaria en arribar i volien fer sentir la seva veu contra les injustícies. I els delictes ecològics ho eren una injustícia. Amb els nous aires democràtics i la permissivitat associativa menys restrictiva, sortiren multitud de grups en defensa de tots els racons que encara romanien verges. A Mallorca va passar el mateix que la resta de l'Estat. Moltes veus es van aixecar per protestar contra el que fins aleshores, i des dels anys 60, havia estat un atemptat contra la terra. L'urbanització massiva i indiscriminada havia estat la tònica imperant a les Illes Balears, però sobretot a Mallorca i a Eivissa. Aquest procés havia estat tan exagerat que fins i tot s'havia creat un mot per descriure el creixement urbanístic desmesurat, balearització. Són molts els noms de col·lectius que podrien destacar, per exemple, que aparegueren en aquell moment. Per exemple, el Grup, el, el grup, el grup d'Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa, el GOP, un grup que ja trobàvem en aquests darrers anys del franquisme i principis de la democràcia, que continua avui dia i podrien dir que és un dels grups ecologistes més rellevant. Uh, aquesta... Aquesta plataforma eh, se fundaria a finals del 73, primer amb 37 socis i, bé, doncs realment ha estat una de les plataformes més, més importants en la defensa de, del medi ambient. També en aquell moment se va deixar sentir bastant la gent del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears, que varen jugar un paper bastant important en la lluita, però... Dragonera, Aquest mateix col·legi tenia una oficina d'informació urbanística que se va cuidar de tota, aquesta, de tota aquesta feina i se va posicionar en defensa del, del medi ambient. No? Després hi ha un grup també que a nosaltres mos crida bastant l'atenció i era Terra i Llibertat. Terra i Llibertat era una organització llibertària que va sorgir el 1977 a Palma. Segurament va ser el nom que més ressò va tenir aquells anys, era un col·lectiu que mitjançant l'acció directa, no violenta, miraven de moure la consciència envers temes ecològics i socials. Tot i segons els fets i les paraules de caràcter plenament anarquista, tenien un component ecologista molt fort, fet que es va dur a organitzar l'ocupació de la Dragonera el 7 de juliol de 1977. I si agafam aquesta data i la passam tota a números, seria 7 del 7 del 7-7. de dins d'aquelles mateixes campanyes de la Dragonera se varen organitzar una passada d'activitats, actes, manifestacions, manifets, obres de teatre, entre moltes d'altres activitats. Terra i Llibertat, una organització que Va sortir un fort impuls per crear la plataforma ecologista grup denúncia i control contra la destrucció ecològica a principis de l'agost, també del 77. I diguem que era, com us dic, un dels grups més, més actius, va realitzar forts actes contra també la fàbrica de ciment de Lloseta, que en aquella època encara s'havia de, de construir. Uh, acampada a les obres de l'autopista Inca Palma, etc. Un altre uh, col·lectiu que també va estar molt, molt actiu durant aquests anys, estic parlant de 1977, va ser Croac. Croac, tal qual. Un altre col·lectiu llibertari i ecologista, organitzat l'estiu de 1977, que tenia el seu propi local del sindicat, de uh, està CNT, en el carrer Palau Real, molt a prop de, de l'Ajuntament de ciutat. Es declaraven ecologistes naturistes. Croac protestaven per la degradació ecològica reivindicant més espais verds. Tot i que com el grup no participaren directament de l'ocupació a la són un bon exemple del sorgiment de nombrosos grups ecologistes. Entre altres coses s'organitzaren una pesca radioactiva. El 2 de setembre de 1977 al passeig marítim de Palma t'entragueren de la mà molt de fems que van acabar deixant a l'antiga plaça Pio XII, el que avui és la plaça Joan Carles I, o conegut popularment i per republicans i per molta de gent com la plaça de les Tortugues. Una acció aquesta de la pesca radioactiva en no el passeig marític que plegar unes 30 persones i que va seguir en aquesta acció una marxa que se va fer des de sort del rei fins a cort amb animals i plantes, baixa el lema, menys ciment i més verdor. Una activitat que va plegar unes 100 persones el 24 de setembre de 1977. La vida de croac va ser curta però va ser molt intensa. D'aquella activitat de setembre ja no se'n va tornar a sentir a xerrar gaire més un poc més cap a desembre del 77 passò cosa va quedar un poc un poc en berrena. Un altre col·lectiu també molt interessant va ser Talayot Corcat a veïnats de joves de Mallorca que continuen la seva festa particular aquí continuant avui amb aquest uh, criticant especial uh, ser dragonera pinxant música de pes tota la música que està sonant fins ara i fent repassades a damunt del que va significar la lluita ecologista per salvar la sa dragonera i que aquest diumenge, com us dic torna a plegar en els mallorquins per protestar contra el desastre i contra els crims, setentats contra la nostra terra, que, bé, doncs que sembla que tan comuns seran en els propers mesos i ens hem de començar a conscienciar que si no reivindicam d'aquí és que no ens sortim, o tal vegada sortim però amb un altre nom, potser deixem de ser Mallorca i ens convertim en Taiwan. I com vos comentava, un altre dels grups aquest que mos encantaria poder compartir amb vostres se deia Talayot Korkat, un altre grup que també podríem anomenar ecologista i que molt de cops ha estat tillat d'àcrata sense la voluntat de seró. Talayot Korkat va tenir una gran importància en la lluita per la dragonera. Tot i no fer-ne un estudi ampli, aquell llibre li dedica algunes llibres. Diu així, Talayot Corcat era un club juvenil que va sortir el mes de maig de 1977 Tenien un local bar al carrer Antillón, número 1 de Palma, tot i que, segons va contar José Lluís Màdico, la fundació de l'associació va ser feta per joves anarquistes amb fons econòmics de la CNT. Ells es proclamaven oberts a totes les opcions, idees i alternatives. Talyat Colcat va ser una de les peces claus en la lluita per la Dragonera. No foren ells els que varen ocupar la però des de primer moment recolzaren l'acció. Tant és així que fins i tot la primera roda de premsa dels ocupants es va fer al seu local en el carrer Antillón i a partir d'aquest moment es succeiren rodes de premsa, assemblees i actes al seu local. També has de destacar la seva presència i activitat en la creació de la Comissió per la Defensa de la Dragonera. Tota la lluita per la Dragonera va fer català corcat hm um, Fos Combine, una de les bandes podrien dir-ho els ecologistes més importants del moment. També tenien un òrgan d'expressió, una revista anomenada Sapegra, amb el subtítol de Revista de Divulgació Ecològica, una revista que se venia en el seu local, el local de Teleat Corcat, a propis socis i simpatitzants, feien unes 2.000 còpies. I aquests dos números que van treure corresponien a setembre de 1978 i a desembre d'aquell mateix any. Tractaven temes com l'escursionisme, les nuclears, la dragonera, l'autopista, la fàbrica de Portland, el cel la caça, la natura, etc. I Taledat Corcat també va dur endavant moltes altres seccions i reunions reunions amb el GEM, amb el Grup Percursionista de Mallorca, Sindicat de Músics i Artistes, entre moltes altres activitats. I així arribem, com vos deia, en el 7 del 7 del 77, una data que és recordada com l'inici del moviment per salvar la Dragonera, la primera ocupació de la Dragonera. Era el matí del 7 del 7 del 77 i un grup nombrós de joves idealistes i no tan joves, la majoria d'ells de pensament llibertari, que voltaven en al col·lectiu Terra i Llibertat es prepararen per partir cap a Sant L'objectiu era ocupar la Dragonera. Això ho havien decidit un vespre de xerrada després d'haver-se de la notícia que la Dragonera seria urbanitzada. Tot i que el pla no estava del tot pensat, decidiren partir uns 30 amb cotxos cap allà molt d'ells amb un esperit d'aventura i sense saber molt bé el que anaven a fer i molt menys el que suposaria uns anys després. Preparats amb motxilles amb que viures per uns quants dies decidiren emprendre la marxa cap a Sant Elm per intentar arribar a Sa Dragonera. A l'arribada del grup a Sant Elm, no foren poques les dificultats. No tenien barques ni manera d'arribar a l'Illort. Finalment, decidiren agafar la golondrina que anava regularment a l'illa i per agafar-la van haver de fer-se passar per estudiants de la universitat. Tegut a la seva jovenesa, no era difícil passar per universitaris. Fou Antoni Alomar, el major del grup, i aquí els joves denominaven carinyosament General Custer, que es feu passar per professor. Al final, aconseguiren arribar a l'illa. El primer dia s'acomodaren al bosc de pins, organitzaren el campament. Decidiren fer-ho al bosc i no fer-ho a la casa del guàrdia jurat que custodiava l'illa ni la carretera per demostrar que el que pretenien era fer palès que ells oposaven a l'ús privat de l'illa i reivindicaven l'ús de l'espai i de la natura. Per tal d'alimentar-se, sortiren a pescar. Amb el que pescaren, feren un arròs de peix que no varen colar abans de posar-hi l'arròs. El resultat va ser un arròs amb tantes espines i escates que no es pogué menjar. El dia següent ja colaren el brau amb una camiseta. Tot i que duien menjar i beure, els habitants de la única casa de l'illa el se vestien d'aigua potable, que amb els dies aniria acabant-se i es feia necessari accessari d'urna des de l'illa major. Anar a l'illa des del primer moment funcionaren de manera assembleària. No hi havia caps, ni ningú que decidís que es podia fer o no. Decidiren en una assemblea no fer nudisme, tot i que molt d'ells el practicaven normalment. Només una eslota, decidir fer-ne. Degut a la falta d'infraestructura, els ocupants no tenien ni ràdio. No s'assabentaren del que estava passant a l'illa. I si l'ocupació estava donant els fruits desitjats. S'obtiren dels dubtes quan, dos dies després, varen arribar nous ocupants. Es comunicaven mínimament amb senyals de llum, mitjançant un codi que ells mateixos n'havien inventat per si ocorria alguna cosa greu i necessitaven transport urgent o ajuda. Al mateix dia ja arribaren a l'illa una parella de la Guàrdia Civil, que es va limitar a demanar les intencions del grup i que després va marxar sense posar-los posar impediment. Era una inspecció requerida pel guàrdia jurat de l'illa que els havia avisat. Aquest mateix guàrdia jurat els va demanar que per favor no embrutassin el lloc i respectassin la naturalesa de l'illa. En Antamallarca, mentre els ocupants s'arribaven a Sa Dragonera, al local del Taléat Corcat, del carrer Antillón, uns altres preparaven una roda de premsa explicativa dels fets i els objectius se en aquesta campanya. A la rada de premsa es va explicar que l'objectiu d'ocupar Sa Dragonera era cridar l'atenció sobre la necessitat de protegir el medi ambient de les Balears. Al mateix temps celebraven reunions informatives a les que convidaren a membres de diverses centrals sindicals, Unió de Pagesos, GOP i es posaran en contacte amb representants de la Setmana Internacional d'Ecologia i Protecció del Medi Ambient que aquells dies s'estava celebrant a Eivissa, tot amb l'objectiu d'explicar-se i cercar suports. Tenien redactada també una fulla informativa on manifestaven els seus rebuts a la urbanització de Sadragonera, perquè implicava la imminent destrucció de l'equilibri ecològic i afirmaven que l'urbanització suposaria actuar en contra dels interessos de la comunitat i del medi ambient, al temps que exigien que no es paguessin indemnitzacions i que no es fes cap negoci sobre l'illa. A part de totes aquestes qüestions mediàtiques i de cercar suport a les diferents organitzacions, convocaren una concentració a la plaça d'Espanya de Ciutat per dissabte dia 9 de setembre de 1977 per tal de fer una segona expedició cap a la Dragonera i donar relleu als companys que duien dos dies a l'illa Incomunicats. Aviat, arri aviat arribaran les sedacions, els primers en donar suport fou el sindicat anarcosindicalista CNT, els quals, llibertaris i partidaris de l'acció directa, tenien molts vincles personals i ideològics amb els ocupants. CNT no només s'hi s'aderí ràpidament, sinó que alguns dels ocupants i membres de Terra i Llibertat eren a la vegada membres de CNT. A partir d'aquí es va iniciar una carrera de posicionaments en favor o en contra de l'ocupació i dels mètodes emprats per suportar la urbanització de Sagragonera. En dies posteriors, molts grups i col·lectius polítics i socials s'adheriren a la causa. Però a la vegada es va crear una corrent d’opinió contrària a l’ocupació. Columnistes i editorials es posicionaren en contra digunt que les coses no se fallenien així. Era la primera vegada que una cosa semblant passava a les illes i això va fer que molta de gent, proteccionista o no s’hi posés en contra. Però la veritat és que l'ocupació fou un revulsiu, perquè el problema de la Dragonera saltés a la llum pública. Arribaren, durant els primers moments de l'ocupació, mostres de suport de l'Organització Esquerra Comunista, del GOP, de la Setmana Internacional de l'Ecologia, de Protecció del Medi Ambient, que aquells dies s'estava celebrant a Eivissa, de Teleod Corcat, etc. Dissabte 9 de juliol, a la concentració convocada a la plaça d'Espanya de Palma de suport i auxili als ocupants, hi acudiren més de 300 persones. La majoria d'ells amb motxilles plenes de que i sacs de dormir disposats a donar relleu el 30 joves que fallia dos dies que eren a l'illa. Els organitzadors posaren un bus per anar fins a Sant Elm, però, degut a la nombrosa assistència, es quedaren curs i molta gent vava de partir en un dels 30 cotxes que sortiren, plans de gent, camí cap a Sant Elm. En total, unes 150 persones, algunes disposades a fer un segon desembarcament i d'altres a donar suport des de la platja. Entre la gentada hi havia persones de totes les procedències i moviments, com membres del GOP, del grup excursionista de Mallorca, gent d'arribada d'Eivissa, estudiants de Biologia... Vaja, que el missatge definitivament havia calat bastant, bastant fort. Sant Elm hi havia enllaços encarregats de preparar l'expedició marítima i organitzar els transports marítims, però de nou hi haguer problemes, sobretot per aconseguir barques. Varia compartir amb vostres un document que va ser llegit per Miquel Riera, una manifestació que se feia ja un parell d'ans més tard, una vegada se va solucionar el conflicte, no se va urbanitzar Silla de Dragonera, però un document que també per la seva història, per el moment en què va ser fet, m'agradaria compartir amb vostres perquè realment mos dona un poc entendre el que estic dient, que les accions fetes als anys 70, finals dels 70, són exactament les mateixes que avui dia els joves s'han de reivindicar. En aquell moment, gent encara ara són segurament els nostres pares van tirar davant d'aquestes accions directes, reivindicatives, per mantenir silla el més verge possible, i tot i que silla s'ha destruït bastant, encara queden espais verges preciosos com és, per exemple, la platja d'Estranc. Manifest llitgit per Miquel Riera a la manifestació del 3 de febrer de 1979. Diu així. Avui és un dia gran. Estam assistint al naixement d'una nova consciència. Mallorca comença a assumir com a col·lectivitat la defensa de la nostra terra. Ja hem après a dir basta. I haurà de dir tantes vegades que em faci falta. Ja fa massa anys que hem d'assistir impotents a la destrucció dels millors paisatges de Mallorca, víctimes d'una febre especulativa que ha dut a posar en perill les mateixes bases del progrés econòmic. Ara ja no és una qüestió estètica ni sentimental, encara que reclamam el dret de valorar les coses per la seva estètica i pels sentiments que ens inspiren. Ara ja no defensam tan sols uns valors científics o ecològics, encara que volen deixar ben clara la importància que té la ciència i l'ecologia. Ara ja hem de lluitar per la nostra supervivència com a societat progressiva i pròspera, amenaçada pels qui només pensen en els seus beneficis personals i se'n riuen de les conseqüències desastroses de la seva activitat. Ja basta de sucar la nostra terra com si fos una taronja i després partir tranquil·lament a cercar altres terres per destrossar. No són aquests els interessos del poble. Ara ja és hora de començar, començar a lluitar, tots junts, per una, natura, per una naturalesa lliure, on l'home s'hi pugui integrar harmònicament. Ja passa d'hora de lluitar perquè la vida sigui possible i agradable per molts anys, damunt Mallorca. I tota aquesta lluita avui té un nom, la Dragonera. La Dragonera és el símbol de la naturalesa intacta que han de mantenir a tots aquells llocs d'interès singular, especialment quan ja n'hi ha tants que han estat destruïts en nom d'un creixement turístic, especialment que no serveix absolutament per donar feina a la gent del nostre poble, que és un turisme desordenat, que ja ha demostrat no ser viable per mantenir el benestar de Mallorca. Per això reivindicam la Dragonera, per a tot el poble de Mallorca, que haurà de decidir democràticament l'ús que en voldrà fer, compatible sempre amb la conservació del nostre estat natural. Tampoc no poden deixar d'insistir en la necessitat de revisar tot el procés que ha conduït a fer possible una urbanització a Sa S'han de fer públiques cada una de les passes que va seguir el plat provincial i el pla general d'endrats, perquè no pugui quedar cap dubte de la seva legalitat en aquest tema. I mentre això no es faci, tindran dret a seguir pensant que no tot s'ha fet així com tocava i que en aquest cas la legalitat no és més que una farsa molt ben construïda. Però no acaba aquí la nostra lluita. Som ben conscients que la lluita per la conservació de la dragonera no és més que un cas particular d'una problemàtica molt més general que planteja la defensa de tots els nostres espais naturals més importants. recordar aquí la de Pollença i Salbufera bufera d'Alcúdia, la serra de Tramuntana i la de Campos, cal Agulla i Cala Amandragó, Salbufera bufera d'Esgrau i la cala Macarella de Menorca, silla de Tagomago i les salines d'Eivissa i Formentera. Tampoc no podem oblidar la lluita dels veïnars d'establiments contra les pedreres i hem de dir ben fort que els veïnars de Lloseta tenen tot el dret d'exigir que no es respeteixi un cas com el de Viniamà. Però tots aquests temes no es poden resoldre més que amb un, pla de, amb un pla de conjunt, elaborat i discutit lliurement per tot el poble, on quedin ben definits els espais que s'han de protegir i s'estableixi també un nivell de respecte suficient per tot el nostre territori. No volem ja més solucions parcials, ni haver d'estar contínuament mobilitzats perquè un altre tros de la nostra terra ha caigut amb males mans. I els components del Consell General Insular els han de fer una advertència que no segueixin malgastant el crèdit enorme que han posat a les seves mans, que estimam massa les nostres institucions d'autogovern per consentir aquest espectacle d'indecisions i que la paraula autonomia únicament cobrarà tot el seu significat si va dirigida a defensar els autèntics interessos del seu poble. Això sí, també som conscients que l'autonomia l'hem de conquistar entre tots no sols elegint uns representants dignes, sinó exercint la crítica d'una manera constant i energètica. I per això, poden repetir que avui és un dia gran, perquè ja han començat a assumir col·lectivament la defensa de la nostra terra. I si se van mantenir i augmentar aquesta categoria de ciutadans responsables, no hi haurà ningú mai que pugui confondre de favor seu l'autonomia amb el caciquisme. Començarem salvant sa dragonera i acabaran gonyant, per tots nostres, un país lliure i responsable. Visca Mallorca!